Отой бік Дніпра просто з води зводилися грізні скелі стовпи, за ними, низче за течією, похмурі стоги, стовпи і стоги, поставлені за божим велінням Вернигорами Самсонами, а за ними темними хвилями куріл у весняному мареві степ, дикий і вільний, і по всьому степу могили, могили. Могили, більші та менші, і зовсім маленькі, насипані тими, хто поспішав до течкаської переправи, втікав або доганяв. позначена кістками дорога людства невідомо куди і до чого. Що значніший був воєвник, значніша людина, то й могила над ним більша. Але те не завжди. Дуже часто малі, ніктємні, але запеклі злі людці облаштовують своє життя так, що над ними насипають найвищі могили. Тепер вгадай, під котрою яка лежить людина. В степу повівав м'який, настояний на молодих полинах вітер. Заспане якесь затуркане сонце піднялося над налитим вишневою повінню обрієм на висоту козацького ратища. Лоскотало промінням забронзовілі обличчя козаків. Козаки дивилися на Дніпро, на подилені пташиним послідом камені, які витикалися з води, на хортицю, обкипіли з обох ботів бистрінню, на мовчизні скелі по той бік ріки, на скелі у воді, перекидовані до гори і хитані Дніпровими хвилями, на висталене шовком молодих трав зріття, де де мертвий жалениць, прухлі торішні трави, і поміж них пробивалося ніжно-рожеве зело нового життя. Весна йшла навально, підминала степ, її несли з-за моря на бистрих крилах дикі гуси, гагари, казарки, журавлі, качки, які ячали, гагали, курликали у високості, і ті погуки будили від сну віковічний степ. Козаки любить фулі, м'якосерді, мрійливі. Хотілося сісти на нагрітий камінь і самому перетворитися в камінь. Натомість їм судилося теплі та погоні. Круто на життя поміж цих скель, царівних, любих серцю місць, проклятих, віднужі, гнилої болитяної води, голоду і холоду островів Великого Лугу, Судилися бути в одвіті за увесь цей край і за всю Україну. Козак неначе дитина, Його легко розчулити до сліз піснею І заворожити летом країної зграї. Але козак і кремінь, Його не скурати ні голодом, ні шаблею, Ні розпеченим до синього залізу. З особливим почуттям вдивлявся вдалечінь білокобилка. Було йому трохи радісно, а трохи сумно, бо ж здивлявся в стовпи, в стоги, дике поле, в останнє. Нікому про те не казав, а собі поклав. Вирується з вогняного кола, вернеться він на січ, і на тому скінчить бурлакування. Приспіла пора, притисло щось у серці, загніздився там смуток, і його вже не розвіяти. Немилі стали січові бублі, змаги та перегони, І всі сто шинків та корч не веселять ока, А хочеться хати у віночку соняшників та красолі, Хочеться спокою, хочеться притулити до серця не степ, А маложонку, дитини хочеться, хлопчика білявця, Схожого на себе, такого ж очайдушного і веселого, Який би повів сліди далі. Для чого, не знає, але так треба. Хочеться на паску прийти з церкви, розв'язати білу скатерть і виставити з неї високу білоголову свячену паску. Перепочок з крашанками, полумисок з задитими смайцем ковбасами, а самому сісти поважно на покоті, перехреститися до образів, а в будині тікати з хати від жіночої сварки та дитячого лементу, взяти обшмульгану ключку та насмикати з стога лугового сіна овечкам та корові, та й доки волосатися по світу. Віддав товариству немало, що більше сперезило серце лихо. Розказати про свої марення братчикам засміють, він і не розкаже» а сяде на коня і тихо вийде за ворота січі. Отож степ цвіте, дике поле буяє, але не про нього. Хоч трохи й пощипує на серці, але й те мене. Він несподівано заклав у рота два пальці, різанув свистом степову тишу, аж вона затрепетала, а чайка над головою прямовисно шугнула вгору, а далі махнув рукою і вони пішли схилом у східну сторону. Де за визубнями невисоких скель ховався мокрий луг, привілля для дичини. Під ногами шелестіла тирса, і хрипіла попід руками висока шерстка трава, схожа на болотний різак, суха і прухка. Бризнула з-під ніг зграє куріпок, зашуміла трава, просто котів і копиться, табунець диких кіз втікав по схилу, у них не влучити. «Полози побігли!» – реготнув Тишко. І хліб рідкою. Попереду білокобилка, за ним хрім, за хріном миленький і в кінці шквіря. Білокобилка ступав впевнено, хоч майже нічого не було видно попереду. Трава стояла в людини, а небо застилало відтя старих дубів, які росли по всьому схилу. Старі, гулясті, доплисті, вони то спліталися відтям угорі. Ставали в кружок, шикувалися батовою, то відбивши один від одного, розкошували на просторі, креслаті, росухаті, невисокі й дужі. Що й бубки на них не проклюнулися, а одинока верба у понизі вже вкрила сивими сережками діл під собою.